Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Os-salatu was-selamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi as wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun megjith dhe falënderojmë. Davetem <coughs> për rindërtim të falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu aleihi wasallam me familjen e tij, me shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndërullat zërbësimtar edhe sot jemi në takimin e zakonë shumë në takimet e ditës e gjumah dhe në gjumane kaluar kemi hapu një tem që ka të bëj me një prej pjesve të rëndësishme të feston për bërzve të rëndësishme të formimi ton e që ka të bëj me edukatën dhe moralin Islami kemi thënë e formon njeriu në tri rrafshë kuriozor dhe kështu e plotson atë bën krijesë për krijar të duhur duke e rregulluar në aspektin e besimit, e mëson si duhet me besu drejt. Pastaj e mëson si duhet me adhuru Allahu Xheleu Ala dhe si duhet atij me ju ofru. Për çdo shtë mëson njeriu si duhet të jetë i formuar në aspektin edukativ që Për mesoj edukate dhe këti forminit e dur të komunikon me botën e jashtëme, me njerëzi që e rrëthojnë Për nda edhe kemi tajtuar në takimin e kaluar temën Bëhu si duhet, me në formohu si duhet Bëhu i formuar si musliman Bëhu musliman si e kakëku zhët i gjallë e vala Dhe një duhet që për mes mësimeve të Koranit Udhëzimeve të Muhammedit sallallahu sallam Të evitum qdo të deformim që e kemi e do ke e larguar deformimin të shkojmë drejt formime të duhur, të formohemi tamam si duhet si musliman. Sot do të filloj me një prej këtyre kërkesave të kësaj pjesë që Zoti xhallahu ala ka folur për të, ka fol, fol Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhe nësi një njeri e dim se si kjo është e rëndësishme. Mirpo për arsujet se aktuara, nuk e kemi sa duhet, nuk e kemi arrit këtë vyrtyt, këtë vler, sa kërkuat fëtarisht. A përndështë asë nuk e kemi kuptuar si duhet. Do të të lasat për mshiren, bëhu i mshirë shumë. Do me thonë nga ja që besimtari duhet të bëhet si duhet, bëhu si duhet është, e para bëhu i mshirë shumë. Allahu Jalla Wala të ndrozo në Kur'an na ka fol për gjëra të ndryshme na ka fol edhe për vetën ti. e Tij. Prekaj e njohim ne Zotin për Kur'anin. Allahu Jalla Wala nuk shihet e as nuk flet me dikën pe njerëzve përveç shpallje që i shpall pejgamberëve. Don kjo është via vetme që përmesoj ne e njohim Allahun Jalla Jalalu. Dhe Allahu Jalla Wala kët vi të komunikimit me njerëz për mes shpallës e kambyllë, me dërgimin e Muhammedit sallallahu alesallam. Askujt më nuk i vjen vahjë, s'ka shpallë e më. Ka Kur'an që Allah u ka garantu se ruan të në kiamet, dhe ka udhëzimet e Muhammedit sallallahu alesallam që për mes tyre e kuptojmë Kur'anin. Kja është e jona. Dhe në Kur'an, Jim gat në çdo sure, ajete të ndrushme, shpjegime që na flasin për Zotin Xhallahuala. Kush është Allahu Xhallahuala? Ne, përmes Kur'anit e kuptojmë madhështinë e Zotit Xhallahuala. E kuptojmë si ka krijuai. E kuptojmë falin e Zotit Xhallahuala. E kuptojmë këtë a e kështu më radhë. Allahu Xhallahuala ka filluar që të na flet për vetën e Tij Pi kresht nga këndi i rahmetit Ti kure qelë Quranin me lezu Quran Qela është fjale e parë që te lezan Në Quran Bismillahirrahmanirrahim Në themi para prakesht A u dhu billah me a fillu kështu për neve Për a u dhu billahimin e shetanajim nuk shumë Quran E çka shkruan Kur'an mëssepara, ishte çelsh mëssepara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Çka nën në kupton në kjo? Me emrin e Allahut, Bismillah, e kush është Allahu që në emër të Tij ne po e fillojmë këtë lexim, Er Rahmanir Rahim. Aisha mshira Ali ka përfshi çdo gjë. Er Rahman është ai që rahmeti i Tij gjithçka ka përfshi, nuk del asgjë jashtë rahmetit Tij. Edhe Er Rahim Një rahmet më i kufizuar që ka të bëj me Ata që kanë besu në Allahun Dhe i kanë zbatu unë të Allahu Gjellewale Do më thonë Allahu Gjellewale kuna flet për vet në ti Kur aji dënë që na me njoft atë Këtë njohi e filan piku pëj Rahmetit Allahu Gjellewale dënë që na me njoft për mes Rahmetit filemesh Pastaj me vazhdo me tutje duke njoh Allahu Gjellewale me emrat edhe Cisë të tjera Për ndaj edhe na me filu karhameti është Filim imbar Ka shumë që ka duhet besimtari Më u plëcu në to Nën bëhu i drejt, bëhu bujar bëhu, Shumë ka të bëhu, bëhu, bëhu E ka me filu Bëhu i më shërshëm Pse bëhu i më shërshëm Pse nga kja ka filu zote që le gjelalu Andaj ma si Allahu ka filu Nga kja edhe ne për fillim për këtu Këtë ullëtimin tonë Të formimit te plotësimit ton, te rregullimet ton, pa e fillojmë nga rahmeti, nga mëshira. Do në ti ata do në zon. Allahu jalla wala kur flet tash për vetën e tij, na flet për rahmetin. Fillon me rahmet e pastaj ka shumë ajete në Kur'an që flasin për rahmetin e Zotit jalla wala. Allahu subhanahu wa rahmeti Wasiat kulleshej Allahu thët, rahmeti im, mshira im e ka përfri, gjithë dëgjë, gjithë dëgjë Sot që ka një të dronë dhe shkencëtarët Për mes zbulimive të ndryshme, po kanë mundësi që Vashdimisht me nësil një huri të reja për kosmosin Shumë një huri që njerë si kanë ditë për para, sot po kanë mundësi me ditë Pse? po kanë qasje përmes teleskopëve të ndryshëm, përmes më dhe të caktuara, përme eksperu dhe përme e zbulu kosmosin e kështu mërat, dhe përnasilin lëj-lëj informata. Nga informata që po i marim vazhdimisht është se, to ka me gjithë gjersin dhe madhësin që ka për neve, në rapart me planetina është shumë e vogële të të. Ma dhjen në raport me diso planetje është gatja pa dukshme. Kër e kanë vizatu shkencëtarët, dhe më thonë, atë sistemin djelor dhe planetë që silen dhe janë kuadrët e kësistemi, ne kanë prezentu, dhe më thonë, token në raport me djelin si një kukër grunja. Dhe në dhë diqka që shumë e vogël, menë zishijet në raport me djelin. Dhe në diqka që shumë e vogël, menë zishijet në raport me djelin. Mirë, po, kër kanë shkuar për te i djelit, kanë po se djelit në raport me do planetjera, është sikur se toka në raport me djelit. E tashtë toka në raport me këto tjera cajbjen, nuk shijit gëtë e gjelëtë. E tim bërëna këtoj toke, nuk kërë shijitë ti. E që ka zote Gjellë dhe vala, që ka madhështinë Allah Gjellë dhe vala. Kjo që ka mujtë me pa njeri, me studiu njeri, e që ka s'ka mujtë me pa? E Allah o thotë, mshira e em ka përfi gjithë dëgjë Kjo gjithë dëgjë nuk nëmkuptën tukën Nëmkuptën krej që ka Allah o ka kryu Që ka ju e sheni, që ka ju nuk e sheni Mshira Allah o të është më amodhe është më gjithë përfshirësa Pëndaj, është shumë e rëndësyshme me e kuptu këtë rahmet Për me përfitu për këti rahmeti Para me ndonit gjithë kjo mshire zotit Kë gjersi e rahmet Allah Jalla o'ala Edhe nini njëri me ijahuq E më smemujt me përriton Kë rahmet Allah Jalla o'ala Ashtë hun bëja madhe Wallahi shumët Se kurse kanë thonë Dhisap e dija tarë Allahu Jalla Jalalu në Quran Kur flet për jennetin Thad Wasari'u ila magfiratin Min rabbikum wa jennetin Arduha Ke ardhi s-samawati wal ardh O e dhe të lëmë të të qinë, Allah u thëtë në Kur'an, nëzitani, nëgutuni, shpejtani, jeta përshkan, të përfitani nga, nga fali Allahut dhe të fitani gjenetin gjërsia të cilët, që ka gjenetin gjërsia të cilët është sa so, gjërsia qjej i dhe, ju një qjeli, qjej i dhe dhe tokës, e thoin dietarat kjo gjerësi ka çë mëdhe e xhenetit mos më mujt njëri nikom një me nxon me vështia ti as thumbje ja. e çka ke boti allah. në dunya kur skuajt nikom me vështin xhenet e allahut prandaj allah ka lehtësu në mos të mëdha e çka i bën kjo ka lehtësu do të thon kur allah xhellahu ala ka kërku peri neve që ne më i fol pes vaktet më largu peri ksojt keqe më bukit punë mirë kjo është lehtësim maksimal kjo rahmeti allahut që shum lehtë ta kam mësuar me injhenat apo. Feja nuk ka ngarkesë. Feja është rahmeti i Zotit xhallahu ala. Me të Allahu na kam shëruar. Prandaj edhe kur ka folë Allahu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më na ka dhënë këtë pejgamber pse e ka mërguar? Cili është roli i tij? Cili është qëllimi i misionit të tij pejgamberi, çfartha Allah xhallahu ala Kur'an? E po flasim me fjalë Zotit. Allahu çka ka thonë po përciellim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne ti O Muhamedit nuk të kemi dërguar për asnjë qëllim tjetër. Nuk të kemi dërguar për asgjë tjetër përveç të jesh mshirë për botën, të jesh mshirë për krijat. Domethën Allahu është i mshirëshëm. Feja ti është e mëshirë shme, edhe është mëshirë, mëshirë e Allahot përfritë gjithë dhe gjë, pejgamberi ti ka ardhë për mëshirë. Ju vetë më kaqë, edhe më ti përse kaqë, Kur'an i për mëshirë. Allahun e Kur'an fletë për shokët e Muhammedit, sallallahu aleyhi sallam, për ashabet. Sahhabet me besimin tonë, ne si musliman besojmë, Se shoqët e pejgamberit sallallahu alaihi ve selle janë njerëzit më të mirë. Janë muslimanët më të mirë, më devotshëm, gjenerata më e sinqert, më besnike që ka dalë në fytyrën e tokës është gjenerata e sahabave vetë. Nuk lejohet për asnjë musliman të folë keq për ta. Nuk lejohet për asnjë musliman me pas në zemër diçka për ta. E kemë obligim të fol mirë për ta. E kemë obligim me i dashur Ndërta më i mirë është Ebu Bekri Radi Allahu Anhu Shoku i ngushti Muhammedit Sallallahu alaihi wa sallam Omeri, e Othmani, e Alio Radi Allahu ta'ala Anhu Allahu që fëtik noqin me të E ashabët e tjërë Kur Allahu flet për ta bura Në Kur'an Për ta që krej që ka paten Shpenzuan për me i dal Krahë dhe ndim Muhammedit Sallallahu alaihi wa sallam Më përcjell me besnikërit e marr deri tani Allahu kur flet për ta dhe kur i përshkuan këta njerëz si kanë qenë këta si janë formuar këta si kanë duku këta pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam Allahu ndër tëra thotë Ruhamau bainahum Ruhamau bainahum këta njerëz të mirë dhe bashkë këta shoqë të pejgamberit janë të mëshirshëm mes vetëve Dë më thonë, edhe në këtë aspekt, mëshira është erëndësishme. Dë më thonë, nuk kemi rrugdallje tjetër, pasë që ta kuptuj mëshira në timin mëshirë shumë. Mëshira është thalbi këse i feje, rahmeti është palca kurizore këse i feje. Nuk paramendohet kuptime islamit i zhveshën nga rahmeti, Spara më në shtopë. Nuk paramenohet në musliman pa rahmat. Spara më në shtopë. A ka sa musliman që nga ka ka. Tash, na ka Ubrahimeti? Ka. Etash, çka duhet na më bë? A duhet na çështojmë vazhdu me arsye tona që i kemi apo me ju këtu dhe me kuptu fen drejt? Për këtë arsye duhet më qenë më i besershëm. Për shumë argumente, për shumë arsye Unë i cekat si disa pëtjune, Allahun e kemi të mëshërshëm, Kur'an e kemi të mëshërshëm, pejgamberin e mëshërshëm, shokët e ti të mëshërshëm, e ka dullëm natë pa mëshërshëm, e ka dullëm natë pa dhimëshëm, njën i për tjatën, ka dullëm natë. Beqë përshka këtë munges të kuptimit të duhur të festuar. Pra ndaj bëhu si duhet në më kuptan, fillemesht, bëhu i mëshërshëm forma ka shumë mënyra si ajo ja manifestohet nën në kupton atë anën humanet të njerëut, atë anën solidaritet të njerëut, atë anën e dhimbshme të njerëut, atë anën që njeriu më të fal, atë anën që njeriu ndon të atë që ka me tjetrin, gjitha vlera dhe virtytet pastaj janë reflektimi i rahmetit, i mëshirës. Dhe Muhammedi salasem në ka mësuar se këmëshirë përshim të gjitha dimenzionët e jetës. Unë e dujë më prendë disa për të të njëve si shambullë, jo që këtu e në krejtë, veci si shambullë. Mëshira, mëshira e prindit për fëmiju në ti. Thëtë dykush, a ka në ujë me folë për mëshirën e prindit? A ka prind që nuk e mëshiran fëmiju në ti? Jo nuk ka në esens Pa ka prind që se ka kuptu Mirë mëshirën ka Apo? Në momentin kur një prind Nuk interesuat për fmine vetë Për vetëse Për vëshmbatën e ti Për ushqimin e ti Për arëktimin e ti Mirë pa nuk jep shumë mund Më interesu për shkollën e ti Për edukimin e ti Për shoshnin e ti I thejni ku është rahmeti Allah Ku tja ke dërzu këtë djale këtë qikë Ku e ke qiu? Nuk e ka Ahmet veç me kajt këre prej gishtë. Nuk e ka Ahmet veç me umrëzit, as me të zon xumi ku rsomut. Nuk e ka Ahmet. Ahmet për fëmijën është edhe mas me të zon xumi kur ai shkolllë si ka punë mirë. Ahmet është ndaj fëmijët on me kujdes sa thua vall për edukon si duhet që nesër me konstitut. E ç'kjo Ahmet? Ç'kjo Ahmet i durr. Prandaj Në është a japim mund më u kujdes për shumë aspekte. Mirë po jemi dëshmitartë një pakujdesi shqecues për këtë anë të mëshires dhe i fmive të anëm të. Me e mëshiru. E mos lasim për të kunder tënë mëshire e fmiut përprindin. E po, që fatë këtësht është zbe në një vetë shqecuse, tash nuk kam mo rru në bura, rru në vlazë, jo, tash ka artë në alarmë fatketësisht ajo çka po shojmë po ndëgjojmë nga sjellja, nga edukata, nga mënyra e trajtimit të këtyre rradh, çuditësh ka më të mshirë raptë. Sjellja, kthimi i fjalës është minimumi çka sot një fëmijë ja i thot prindit vet. Me aq ty fjalën është minimumi. Do ni prind më nuk mkon fatketësisht shumë i kënaqur sot nëse një fëmijë nuk e rre. Nuk e çet sokak. Shumë i kënaqur nëse vetë Me fjallë të do të mirësht Apo Shika të do njës ku ka arë hesapit Apo a kena, a kena levi për Ahmeta A s'kena levi për Ahmeta Ku është më shira ato Ndaj matë vjetrit Në po flasë për prindin Mos flasë për gjyshin Mos flasë për plakun E dikun Apo, Apo Ibra këtisur Pa kujdes Apo Ndë me thonë Ngarke e së shboj Lodhje Ndo është edhe Me zipresin edhe me dek Mora hatupi tina Apo E ku e Rahmeti? E qysh përdo në Allah të më të mshiru, pa e mshiru njërin, s'ka Rahmet shtopë. Nuk kanë më të mshiru tjeret nëse të nuk i mshiran. A dhe kjo e Rahmeti. Rahmeti i prindin dhe i fmiut me plet kuptimin e fjales, por edhe i fmiut dhe i prindin nda i tjetër. Rahmeti të, dhe nëzër, i njerit me vetë vetën, qysh njeri është Rahmetli me vetë vetën, Qishë më bojë më shirëshëm me vetëvetët? Një njëri cili të dronëzër e lëshën rrugën e Zotit. Kjo është i për më shirëshëm dhe vetëvetës. Apo? Një njëri cili për shamull për për për alkohol e shkatron shëndetin, i parahmet me vetëvetën kjo për. Një njëri cili për shamull për dorë gjirat saktuara, ma djede duhanin, ma se është dëshmomet ma dhe sëtë, Nuk kamo dilema shkencore, sëtë mu. Nuk kamo. Dhej për para ka pas dilema, dhej di dikun. Sëtë nuk ka dilema mu. A që është bince, dhe më thonë, dëmi i duhanit, sa që firma që e prodhën e kanë obligim, në pako me e shkrujtë duhani vratë. Paramena tash. Paramena, kura i që të ashet produktin, po tëtë unë po të ashet një produkt që të mytë. Apo? Andaj ku rahmetin me, me shëndetin A duhet me kënë Rahmet me vetë vetën, po? Njeri që nuk kujdecit për shëndet në ti. A i themi kërë Rahmet ka? Problemë është kërë Rahmet, shtobë. Rahmet njeri ju në daj vetë vetës, mos beson gjithë shka se pastaj ke po. Njeri ju gjithë shka beson, pastaj ngarkiesa, shqecime, më shura e vetën, mos u ngarkon, mos lezë gjithë shka, mos e ngë gjithë kanë, më shura e vetën. A po? E kështë të më radë, të më thonë, mëshiraj e vetën tone, format të ndryshme për me e mëshiru vetën tone atër. Pastaj, mëshirë e njeriut besimtar të drozër, nga mëshirë e ti ndaj vetës, nga mëshirë e ti ndaj prindve, nga mëshirë e ti ndaj madvegjilve, nga mëshirë e ti ndaj madvjetërve, dirit të kë mëshirë e ti ndaj kafshëve, ndaj kafshëve. Pëgambëri sallallahu alaihi dhe selle shikojë kjo është fia jon do të thotë kjo fia jon çtym mësimet e fesë tonë që çiston nga ambësu pegambëri sallallahu Muhammed azum ka thënë një gruë një grua zdihet kush është ajo sa më grua kush është më rëndësish se kanë dua dhe vërtetës një grua ka përfunduar në xhehenam ndanim zot allah na urit pse çka ka boku këna ka vrockë këna ku ka përfunduar kë jo skabokë kur ti di diçka çë nive na shkomenia Po të Allah ka bënë një pun të kje që ka mjeftu për këtë pun, për këtë parahmet me përdu në gjëhenem. Një macë e ka keç të rejtu, një macë, kryes të Allahot, e ka mshenjë shpenjë në dhomë ca këtume, asë nuk i ka jepë ushim vetë me hongër, me majtë macën, po asë e, e, e ka lënë me dolë macën e përtok me lipë vetë me hongër, e ka mbyllë, e ka burgosë padrecisht macën, parahmet, apo? Andaj Allah e ka dënu Kanë ngurën maca Si pasoj e këti kështajtimi E këti agresioni E kësoj dhune kanë ngurën maca E ka dënu Allah gjelën le gjelalur Pegambini sazun ka porosit Që kur e thyrë kurbanin Me pas rahmet Me mrej mirë mjeti që ki me e thyrë Apo mos me paja tjetra që ki me e thyrë Mos e, e thyrë dyhere E kështu me radhë Rahmet edhe me këta Rahmet me biman ka ndalu me e thy, shtagën me e thy, nëse na të do në për parqe tona, në për rrug tona, a evrejmë rahmetin e për rrug. Për ndaj të nëzër, është obligim i jo një fetar, që ne timit më sheshëm, që ne te kuptujmë drejt finë ton në bi këtë bazë, në bi bazë në mshirës, në bi bazë në asaj që në kam su, pe i gamberi sërë Allahu Aleyhi Ossalem. Për ndaj, shumë dimenzone, shumë aspekte të nderur dhe dhe që kanë të bëjnë me këtë virtyt, e që njësi muslimat dhe duhet me përfituohën. Qenis... Lëzni, ngushtën një sofa, sot kini mundësi, dhe mundësi, ne edhim që prap do të të jeshtë, po sot kini mundësi, edhe kjo është pjesë e Rahmet e Mshikrës, edhe shi o Rahmet, shpecën me ku o Rahmet, ndaj edhe mund gushtu o Rahmet, elham na në tënaun, Rahmet, Allah na mshiroft, Andajm Shirani edhe afron. Sa të keni mundësi domon që t'japi më hapësirë tjerëve më më ngushtu apo. Andaj të ndërlozar këthem është timë gjër ka shumë kuptime që duhet më i përmend. Mir po mësoj që mesazhi i kësaj që dështa më përqiu është i qartë. Ne duhet t'i jemi të mëshirshëm dhe kështu mbi bazën e kësaj më e kuptu më e kuptu fen ton ato. Mbetën e gjëra të tjera që kanë më usharu, më përmeshkarkuazonë më kaq për mjaftona. Do kërkuar prapë juve që të jeni të kujdesshëm për safat e juaj, të ngjeshni safat mirë dhe të mundsoni që ndoshta edhe zbrastinë më minimale me e shfryzu për me leju që dikush me zën vën brenda xhamisë. Zoti ju shpobleft, Allahu na mëshironoft me rahmet në ti. Allahu na mësoj të jemi të ardhet mëshirshëm ndër me, me vetë që kështu ta kuptojmë edhe fen drejt por edhe të përfitojmë nga mëshira e Allahu Xhala Xelalihu. E për pjesën më të mirë të kësaj temi inshallah do të vazhdojmë edhe në takime të ardhshme për më ngulit kuptimin e rahmet në zemrat tona dhe me kuptuar drejt. Zoti ju shoqërohet me kaq për dy fund, oh sallallahu alaj Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katër.